Tessék, csapu, sose árultam zsákba macskát. vagy lehet, hogy valamikor zsákba árultam, de aztán abba hagytam. Most leszedem erről ezt az ízét. Múltkor kérdeztem önöktől, hogy vajon enélkül vissza lehet-e váltani ezt. Senki nem adott választ. Sose állítottam, hogy nem vagyok kistírű. Én csak abban reménykedem, hogy a kistírűségemben időnként valami báj is van, de lehet, hogy tévedek. Egy um, peniben, pedmék megjelentést hallottak, próbálkoztam azzal, hogy volt egy ilyen üvegem, anyagom, és meg volt gyűrődve ez a szallag, és nem vette be. Ezek után levettem róla ezt a szallagot, és körülbelül öt percen keresztül, ez a Krisztának nagyon tetszett egyébként ezzel, teljesen tisztában vagyok, megpróbáltam úgy értékesíteni, hogy mivel tudom, hogy lent van a leolvasója, így beraktam alulra, és megpróbáltam ráhelyezni így ezt fedésileg, hogy hátha beveszi. Hála jó Istennek, akkor éppen nem jött senki sem. De most például úgy igyekeztem ezt leszedni. Ez egyébként némileg a Sándor György és a jegyekből kinyert pöttyökre vonatkozik. Hát ez csak egy korosztálynak mond valamit, sajnos. De most ezt külön megőriztem. Műsor végén, műsor végén, streaming végén, műsor. Kihasznál már ilyen szavakat, visszarakom rá. És akkor vissza lehet váltani. Akinek sikerül, hogy egy ilyet önállóan berak ráhelyezi a műanyagot és vissza tudja váltani, az legyen szíves, mint egy ilyen Ikea, Ikebana, tudják, amit mellékelnek annak érdekében, hogy hogy lehet egy szekrényt összerakni, és még termék hallottak, az Ikebana abszolút való, csak gondoltam, mondok még valamit, ami Ike. küldje el a dörö.fi alajanos kukac gmail.com-ra. Összegyűlt annyi mondandóm, hogy azt gondoltam, hogy azt önállóan útjára bocsájtam, és ennek ma eleget is teszek. Álljön meg a fákjás menet. Kell egy kellék, ami itt maradt. Ma nincs szükség sok szoborra, nincs annyira is, csak egy van. Maradjunk abban, hogy ő férfi. A nők a mai műsorból fájóan hiányozni fognak. Ne felejtsd, András, hogy majd lesz olyan pillanat, amikor ennek egy fénykép lesz támasztva, és akkor vagy valamit tárgítani kell az optiken. Mindeneket elmondom az alapszöveget. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, minél többen, az jól mutat. Ezen kívül legyenek szívesek, kövessék a Facebook oldalt, amely kvázi üzenő fizetként is működik. Idén biztos, hogy nem lesz fizetős YouTube a Kejfejancsi, de ahhoz, hogy meggazdagodjunk, és nekem eszembe se jusson 6 vagy 7 milliárdos lottónyeremény esetén lottozni, ennek érdekében legyenek szívesek a két tagú stábot támogatni a Patreonon keresztül, hogyha egyébként ez módjukban áll. Ha el küldeni a Pitlibe, és nem találkozunk az utcán, és az írásos forma is megfelel, akkor a Pitlibe való küldés formája: döröpont, kukac, gmail.com, és aztán jöhet a szöveg. Túl vagyunk a második felvezetésem. Ez egy személyes műsor. Hozzá kell tennem, hogy elvileg és könnyen lehetséges, hogy gyakorlatilag is ennek a műsornak korhatárosnak kéne lennie. Én azonban mindent el fogok követni annak érdekében, hogy ez a műsor ne legyen korhatáros. Ez nem azt jelenti, hogy kiskorúaknak is kifejezetten ajánlott, de szeretném, hogy a személyiség fejlődésükben ez a műsor nem tenne kárt. Hogyha valamit alapvetően rosszul csinálok, akkor két eset lehetséges minimum, vagy rám szakad a plafon, vagy szólandrás. Ha egyik se következik be, akkor tételezzük fel, hogy megoldottam a feladatot. Tehát karika nem lesz. Se 12. Se 14, se 15, se 18. Nincs karika. Valamikor réges régen, amikor egyetemista voltam, akkor előfordult olyan, hogy tudományos ismeretterjesztéssel foglalkoztam, maradjunk abban, hogy az a rész, amely leginkább korhatáros vagy leginkább korhatárosnak kéne lennie, azt megpróbálom valami tudományos ismeret terjesztő izébe belecsomagolni úgy, hogy az közben ne legyen természetellenes. Fiúnak születtem. Annak idején apukám állítólag miközben készített, ha nem tetszik a szöveg, sajnálom, ő mesélte. Így, így csinált közben. Így apám orvos volt, és természettudományos gondolkodása mindenek előtt, tehát babonák nem környékezték meg, tehát az, hogy így csinált, azt tudjuk be annak, hogy mégis én voltam annyira fontos, hogy fiú legyek, hogy közben így csinált, hogy ezt anyukám észrevette, vagy sem, nem tudom. Végül is ez sikerült, Üm, és... Hát eljött a 18. születésnapom, nem voltam évvesztes, ennek következtében leérettségiztem. Ugye talán a fiúk jobban járnak egy érettségi öltőnyjel szalagavató, mint a lányok, a báli ruhájukkal, nem tudom. Nekem fiam nincs, a lányom költségeire emlékszem, de ezzel most kistírű lenne előjönni, egyébként is már voltam kistírű a műsor elején, streaming elején nem kell ezt megismételni. Szóval akkor elmentünk a Szabóhoz. És a Szabó azt a kérdést tette föl, hogy a fiatal ember, nevezetesen én, a nadrág melyik szárában tartja, és itt most a férfi nemiszervnek egy viszonylag jobban lógó részét kellene megjelenítenem. Én először is zavarba jöttem, mert hát nem voltam felkészülve arra, hogy ilyen kérdést intéz hozzám a szabó. Mentségemről legyen elmondva, hogy életemben addig nem készítettek nekem öltöny, azután se, bár ez talán nem igaz, de hogy egy kezeme meg tudom számolni, hogy hány kézzel készült vagy varrott öltönyöm van, és nem konfekció, szerintem nem kell hozzá mindaz öt újam, Több meg biztos, hogy nem. És apukám elmagyarázta nekem, hogy ez egyébként a nadrág viselete folyamán egy fontos szempont. Másodszorban azért nem volt könnyű válaszolnom öm, túlmenően a zavaromon, mert halványilag gőzöm nem volt. Tehát én addig a nadrágukat úgy hordtam, hogy az a bizonyos rész, az került valahova, és onnantól kezdve ott volt, ha nem, akkor igyekeztem megigazítani, anyukám mindig rám szólt, hogy ezt fiam ne csináljad. És igyekeztem anyukámnak megfelelni, hát már sokat meséltem, könyvet is értem, ezt most itt nem részletezem. A mai műsort... A mai streaminget, tehát nyugodtan meg volna annak idején a 18 éves öltönyöm. Ám hosszú nekifutás után, mégis a szó képletes értelmében ma Magyar Péternek, a Magyar társadalomnak, Magyarországnak készítünk öltönyt, ahol majd önök eldöntik, hogy azt a bizonyos részt a bal vagy a jobb szárban kell tartani, vagy Egyáltalán ne csináltassuk magunknak öltönyt. A kejfejancsi hosszú ideje nélkülözzi a zenét, most se lesz hosszú ideig, én fogom ráadásul előadni, előre utólag is elnézést kérek. A szó veszélyes fegyver. A szót ki mondják, ki tudja, ki hogyan érti, a szót leírják, ki tudja, ki mire gondol,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 A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. De látják itt a nagy izgalmamban, és akkor majd Adrás ennek megfelelően járjál el. Az első képet nem is mutatta meg, hiszen az ember, ha megcsináltatja az öltönynek a nadrágját, akkor is van rajta alsó nadrág. És végül is az alsó nadrágban is el kell tudni helyezni azt az izét, amivel kapcsolatban a mai műsorban... A mai streamingben sok szó esik majd. Erről a bizonyos fehér neműről van szó, amelyet férfiak hordanak és alsó nadrágnak hívják. Ezt most így nekitámasztom. Abban a reményben hogy úgy is marad. Még egyszer megmutatom. Szerintem azért zömében ismerős. Így. Nem lehet valamit csinálni, mert a kejfejancsi azt teljesen kitakarja. Tökéletes. Akkor visszajöttünk hozzám. Vagy időnként majd, ha gondolod, mutasd meg. Rövidesen ugyanis jön a második kép. Nézzék, lehet, hogy tévedek a tévedek, akkor azt tudják be annak, hogy ahonnan kiírtam, ott azt írták, én ezt egyáltalán nem tudtam. A török és a tehenek vers eszerint szerint Móricz Zsigmond költeménye. Én azt hittem, hogy ezt a népszája költötte, de nem. A török és a tehenek, az egy móri Zsigmond vers. Elolvasom, elszabalom. Volt egy török, mehemed. Sose látott tehenet, nem is tudta mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán mehemed, lát egy csomó tehenet, csudálkozik mehemed, ilyenek a tehenek. Én vagyok a mehemed, mi vagyunk a tehenek. Számlágatja Mehemet hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehemet háromféle tehenet. Feketét, fehéret, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát. Nem tudta ezt Mehemet, s a tehenek. Ilyen rajzot, ilyen köjpet nem találtam, viszont találtam két majmócát. Az egyik fogja a másik farkát, ezt a képet nem Múricz Zsigmond készítette. Készítője remélhetőleg ismeretlen így, és akkor ezt ide most elhelyezem a másik fénykép elé. Még egyszer megmutatom a gyengébbek kedvére, akik lemaradtak, hogy ne kelljen kérni. Nem tudta ezt mehemed, és felrugták a tehenek. Ők nem tehenek, ők majmok. Időnként majd mutasd meg a majmokat. Köszönöm. Most egy újabb mese következik. Itt csak részletek hangzódnak el. A szerzője Bajer Zsolt. A mese címe egy készfogás mély lettana. Hat éves kisfiú lehettem, így Bajer Zsolt, amikor apámmal mentünk a munkahelyére, ritka ünnep volt nekem. Az ilyesmi boldogan is elfogódottan meneteltem apám melles. Amikor megérkeztünk, apám kezet fogott mindenkivel, és amikor az első kollégája felén fordul, hát én vagyok, a látotok alapján büszkén, bár megilletődve nyújtottam a kezem felé, hogy hát akkor én is itt vagyok, és én is kezet rázok a nagyokkal. Apám pedig leguggolt mellém, és nyugodt határozottsággal. Ennyit mondott, kisfiam, jegyez meg egy életre, nálad idősebb embernek és nőnek soha nem nyújtasz előre kezet, hanem megvárod, amíg ő nyújtja a kezét, és akkor illedelmesen elfogadod a kézfogást. És ha kezed fogsz valakivel, akkor a szemébe nézel. És a keze soha ne legyen döglött hal, mert csak rongyemberek emberek, a férfiatlan férfiak férfi a keze puha és erőtlen kézfogáskor. Az egyszerűen undorító. Megjegyezted? És én megjegyeztem. Megjegyzi az ember az ilyesmit hat éves forma korában. Viszont arról nem szólt semmit az apám, hogy úgy általában, vagy éppen kézfogás előtt szoktuk-e matatni, gyűrögetni, igazga igazgatni a f Kunkat, és hogy illike ilyesmit csinálni. Nem beszélt erről az apával, valószínűleg azért, mert nem jutott az eszébe, hogy erről egyáltalán szót kell ejteni. Hogy ilyen egyáltalán van. Úgy lehetett ezzel, mint amikor a rendszerváltás hajnalán hat párti küldöttség utazott Angliába, és a Lordok házában volt este fogadás és vacsora. És az egyik kis gazda képviselő odalépett egy angol úrhoz, aki mílázva lázva kevergette a kávéját, meg annyi frajdizmus, vagy a teáját, és megkérdezte, "Elnézés, rá lehet így gyújtani? Az angol tanással nézett néhány másodpercig, majd így szólt, fogalmam sincs, ilyesmit itt még soha nem fordult elő. Az Európai Parlamentben kezdet fogott egymással a magyar miniszterelnöki és Magyar Péter, és ez minden történelmiséget nélkülöző készfogás úgy történt, hogy Magyar Péter miközben ácsorgott Orbán Viktor mögött, félreérthetetlenül babrálni kezdte a micsodáját. Innentől kezdve az F, az micsoda lesz. Tekintet a gyerekekre van ilyen persze, és nyilván van rá mély magyarázat. A micsodáját babráló egyet zavarban van, izgult, tele van kisebbségű komplexussal, a másik magyarázat visszaviz bennünket az ősidőbe, majdhogy nem az állati lézbe, hiszen ott figyelhető meg az ilyesfajta ösztönös viselkedés. Tehát aki koronaik szereit fogdossa, azt üzeni ezzel a riválisnak, hogy potens egyed és kész bármilyen harcra. Értjük. Aztán a Markolászás végeztével meg is érkezett az egyed a miniszterelnök színe és ott minden skrupulis nélkül kezet nyújtott, a, a nála nem is kevéssel idősebbnek. Hát így, ennyi az egész, és erről van szó. Milyen jó lett volna, ha annak idején, amikor egyedünk hat éves forma volt, az apja elmondta volna neki, amit el kell mondani. De ezeket nem mondta el. Így az egyed az maradt, ami... Egy frusztrált, kisebbségi komplexusos, agresszív, szihopata kis pöcs, aki képtelen normálisan civilizált ember és férfi módjára viselkedni. Visszatérhetünk rá mondanást, köszönöm, ez a legjobb, mondtam. Egy büdös bunkó, mondhatnánk egyszerűbben. Az apja pedig elénekelheti csatamással, volt tehát már bródi, most jön csatamás, levonva a megfelelő tanulságokat, fiamból idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat, és elnézem az unokámat, látom, hogy gyöngé alak. Hogy lesznek ezek túlélők, valamit korcsosul, kérdezem, kérdezném, hogy száz év múlva ki tud majd itt magyarul? Saj, hogy magukat nézem, egyik sem betonkemény, hát elszállnak az első szére, mert mi lesz így, kérdezem én. De legalább ügyesen gyurmáznak a kis. gyurmázzák a kis micsodájukat. Bajelzsolt, egy készfogás mélyen laktala. Részletek. De miről is van szó? Hogy kerül a micsoda az asztalra? Ehhez el kell vesznünk a részletekben, ahol az ördög lakik. A kejfejancsi bátortalanul a tévedés, minimális, maximális kockázatok között mindig is azt hirdette magáról, azon kívül, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, hogy elválasztja a fontos a fontos talontól. Erre tett világ életében bátortalan kísérletet. Hogy ez sikerült-e neki, vagy nem, ezt nem az én tisztem eldönteni, de a mai műsor kivált kép nem különbözik a többitől. Ma is bátortalan kísérletet teszek arra, hogy elválasszam a fontost a fontos talontól. Hogy megérthessék a folytatást, és hogy megérthessék az előzményeket, dátumokat szándékosan nem használok, nézzük Bayer Zsolt írásának előzményeit. Személyeskedve szállt bele Dajs Tamás egy perces szólalásába Magyar Péterbe. A felszólalása végén, ez most részletesen nem ismertettem, Roberta Metzóla az Európai Parlament elnöke figyelemeztette Dajcsot, hogy átlépte a rendelkezésére álló időt, valamint arra is, hogy a személyes támadások nem illenek az Európai Parlament méltóságához. Magyar Péter még aznap este egy alig félperces videót töltött fel a közösségi oldalára, de lehet, hogy másnap volt. Tehát aznap, vagy másnap részletkérdés. A felvételen a felszólásra készülő Dajs Tamás látható, aki egy papírlapról gyakorolja a mondókáját. A fideszes politikus időnként az egyik kezével gesztikulál, egyik lábáról a másikra áll, miközben a lapon látható szöveget olvas. Magyar videóhoz csak néhány mondatot írt. Dajs Tamásra kivételesen már délelőtt tízkorébren volt, és nyilvánosan gyakorolta az egyébként sokrétű bonyult, igazi polgári hangvételű perces hozzászólását, amelyben az én mentális állapotomért agódott. Köszi, hogy sokunk számára okoztál néhány derüst pillanatot, de akkor miért olvastad végül? Mit akarhatott a költő? Nézzük meg a hátteret. Vannak idén a Magyar Rádióban, amelynek épületét már elég szépen bontják, legalábbis azt az épületet, ahol az ifjúsági főosztály volt. Éppen ma küldte el nekem a barátnőm, akivel egyébként a Magyar Rádióban ismerkedtem meg, ezzel kapcsolatos fotókat. De hogy tisztázzuk, amikor megismerkedtünk, akkor nem kezdtünk el mindjárt járni. Tehát aki egyébként most hirtelen egy virtuális wikipédiát olvasva általam nem érti az összefüggéseket, jól teszi, évtizedek maradtak ki. Régen elküldték az új az utcára, ők készítették a montást, aztán jött a főprofesszor, aki beszélgetett a riportalanyjal, a másik főprofesszorral, és aztán jött a szakértő. A szakértőre nem nagyon volt a kíváncsiak, ő többé-kevésbé olyan volt, mint a nemeskörti István, aki megjelent a TV Réges-rég volt, már senki nem emlékszik rá, de ez nem azt jelenti, hogy ő egy jelentéktelen személy volt, hanem maga ez az intézmény azóta kihalt, azóta focikat szakértelnek, az is kifokalni, annak sincs semmi értelme. Mindenesetre én itt most a mai műsorhoz adok tudományos hátteret, nem lesz hosszú. Aki ki akar menni pisilni, vagy rá akar gyújtani egy cigarettára, egészségtelen tudományos ismeretterjesztés, most tegyem meg. És akkor mindjárt egy képet is mutatok. és jöjjön a képhez a szöveges háttér. Pompei kultúrájáról sokat tudunk, fontos tudni, hogy bár az ókori művészeti ábrázolásokról többnyire az apró micsodájú, ugye abban maradtunk, hogy micsodájú. Szobrok jutnak az eszünkbe, valójában ez az ábrázolás mód a görögöknél volt jellemző, a fénykép egyébként azt mutatja, hogy egy ilyen szobrot, amit a rómaiak csak átvettek tőlük, pedig a saját korai művészetük szemléletét teljesen eltértettől. Legalábbis erre utal pompei egészen egyértelmű micsoda kultusza. A pompei lakóházakban ugyanis a micsoda alakú használat is dísztárgyak, például a micsoda, a micsodás szélcsengők teljesen hétköznapinak számítottak. <kül> Mostanában azt úgy mondják, hogy sziszentek egyet. Amikor én nevelkedtem, ilyen szó nem is létezett. A pompei lakóházakban ugyanis a Micsoda alakú használat itt disztágyak, például a micsodás szélcsendők teljesen hétköznapinak számítottak. Nem volt bennük semmi botrányos vagy frivol. egyszer úgy tartották, hogy a túlméritezett micsodák ábrázolása, a falfestéseken, mozaikokon, kisplasztikákon, a termékenységet és a szerencsét hozzá el a házba. Az erotikus művészetnek egyébként is hangsúlyos szerepe volt a civilizáció hajnalán, a világ legtöbb részén Egyiptomtól Japánig. Kurá! hip -hi. Aztán jöttek a görögök az olimpikonjaikkal, és mindent megváltoztattak. Annak, hogy a tipikus ókori görög szobrok majd az azt ideálként magára helyező számos kor is elhanyagolható fontosságú gyakorlatilag prepubertásos kisfiú méretű micsodákat ábrázolt, nem a prüdéria az oka. Egyszerűen úgy gondolták, hogy a szimetria és a harmónia, mint a művészetük fő szervezője nem engedi meg egy groteszbe hajló óriási micsoda ábrázolását. Ezt a szemléletet követte aztán egyebet mellett évszázadokkal később a reneszánsz is, emiatt van, hogy Michelangelo freskői és szobrai olyannyira emlékeztetnek az ókori görög művészeti ábrázolásokra. Vicces adalék, de ide kapcsolódik az is, hogy hasonló okokból nincs például micsodája a Marvel képregényekben halknak, mivel a zöld rombolónak minden óriási, csak roteszkül hatalmas micsodát rajzolhattak volna neki, amit érthető okokból nem akartak. Ma már merőben más mindenkinek a gondolatisága, hiszen a modern és a körtárs művészetben a férfi, Micsoda? Ábrázolása már nem termékenységi szimbólum, vagy szerencsehozó talizmán, hanem sokkal inkább önmagáért való. Egyebek mellett éppen ezért, hogy megszabadulhassanak az efélet többlet jelentésektől, máskor pedig, mint például Robert Mapplethorpe direkt fotográfiáin, nyílt erotika és botrány tárgya, ami a szexuális forradalom hatásairól árulkod, árulkodik és elvezet a ma legjellemzőbb ábrázolásmódhoz örvendetesen fogynak a papírok előttem. De most viszonylag egy hosszú részlet következik. Szerintem önök a nemi felvilágosítás előtt fiaiknak azért elmondják a micsoda okát, hogy miért is van, mire használatos, hogyan kell tisztán tartani. Egy sor dolgot elmondanak, és egy sor dolgot nem, ami így természetes. Aztán a gyerek felnevelkedik, elmegy iskolába, gimnáziumba, talán már gimnáziumba, de lehet, hogy már általános iskolában a következő jelenséggel szembesül. Teszem hozzá, ez az én gyerekkoromból sajnos vagy szerencsére megfelelő rész aláhuzantó, teljesen kimaradt. Micsodát fotózni valamiért rendi. Nem véletlen, hogy egyre több fiatal férfi szokott feltölteni képet a micsodájáról a társkeresőkre, hogy küldözgessék a fotókat csajaiknak és más e, nőknek, és 2015-ben, 9 éve, már meg lehetett rendezni az ország első online micsoda szépségversenyét. De mint mindent, a micsoda fotózást is lehet művészi szinten üzni. Szoráját Dulbaz iráni származású New Yorki fotós szerint. Dulbasz egyébként a művész neve, jelentése játékok a micsodákkal, és a fotós azért vette fel ehhez a projektjéhez, mert hát, ha még csinálok más is az életben, micsoda fotókon kívül. A 35 éves nő éveken át dolgozott a reklámiparban, aztán feladva a munkáját az elmúlt két és fél évet, a micsoda fotózásnak szentelt, hogy miért? Mert annyi nemi kapott fotót korában, becsúszott egy nemi Mert annyi micsodáról kapott fotót korában a különféle társkeresés ismerkedő oldalakon és apokon keresztül, hogy úgy érezte ideje megmutatni a világnak, lehet ezt kreatívan is csinálni. A micsoda fotózást. Igen. Neve ellenére Dulbaz nem maga játszik, ami csodákkal munkájhoz párokat hív el a fotózásra, a modellel szemben támasztott alapvető feltétel, hogy minden helyzetben képes legyen megőrizni állóképességét, mi kísérőik feladat az öltöztetés és az alany kellő formába hozása és tartása. A jelmezeket általában hírességek így lettik, így Dulbaz fotózta már Saddam Hussein, Fidel Castro, Adolf Hitler, Kény West vagy Niki Mijá, Minaj. Ezt nem nagyon értem, neki a az nő. Tudják be, annak idején ez az orgánum nem volt tisztában niki minás nem identitásával, vagy valamit alapvetően érontottam el, de ide van írva ezt a lapot, ezt külön megőrzöm annak érdekében, hogy legyen bizonyítékom. És ha már szó van a 2015-ös első Micsoda Szépségversenyről, akkor pár szót erről. A világ legszebb női micsodája után megvan, ráadásul előkelő helyezést ért el a verseny a magyar induló a férfi micsodával. De az emancipáció jegyében elindult az ország legszebb micsodája verseny, amiből valószínűleg ki lehet következtetni, hogy magyar micsodák mérkőznek meg egymással. Ha most egyébként azt gondolják, hogy ezt a micsodát be lehet helyettesíteni férfiakkal, ne talán véletlenül politikusokkal, az csak a képzelet művelesetől a szerkesztőség, amely létszámú teljes mértékben elhatárolódik. Úgy tűnik, hogy a magyarok a hosszú és vaskos micsodákat tartják szépnek, a bődületes <coughs> rendelkező krinyó vezet, nem sokkal megelőzve Kárlétót, illetve Tamást. A képek alapján kijelenthető, hogy Magyarország, ezt nem is hallasz. Ez nem tartozik a tudományos ismeretlerjesztésből. Visszavonom. Előbb a hátteret akarják, vagy a történetet? nulla Nem telefonál senki. Hát akkor előbb elmondom. Hát mit mondjak el? Jó, akkor előbb elmondom az előzményt. Önök tudják, mi az a dick No Nos, ha nem tudják, akkor szeretném elmondani, hogy a dick az egy mozaik szó és egy jelenség van benne magában a szóban, kép, ami csodáról. dikpiket a nap bármelyik részében kaphatunk az internetek ismeretlenektől, követőinktől, de a társadalmi konszenzus mégis az, hogy ezeket este szokták férfiak küldeni, alapvetően nőknek. A dikpikkeket külső okból azért küldik ezeket elsődleges szándékkal a férfiak, hogy a kiszemeltjük szexuálisan őket még vonzóbbnak tartsák. A micsoda ilyen szintű explicit megjelenése mögött sokan a fajfenntartási ösztönöket sejtik, de olyan magyarázat is akad, hogy a férfiak így próbálnak megerősítést kapni, micsodájuk megfelelő méretéről. Kéretlenül bármiféle előzetes engedély nélkül piket küldeni nem ill a legtöbb országban szexuális zaklatásnak minősül és szankcionálják. Ne feledjék, mások engedélye nélkül intim testrészeinket vagy bagunkról kompromitáló felvételeket küldeni etikátlan. Ha eddig nem tudták volna, akkor tudják meg. És akkor jöjjön egy kis magyar pornográfia, nem feltétlenül Eszterházi után szabadon, A demokratikus koalíció ma kétszer is előkerül, elsősorban nem politikai értelemben, vagy úgy, a demokratikus koalíció frakció szóvivőjéről, Gréci Zsortról egyre keményebb vádak, majd egyre súlyosabb képek láttak napvilágot. Előbb a szélső jobboldali Mi Hazánk egyik parlamenti asszisztense vádolta meg a politikust azzal, hogy kéretlen, de nem szexuális tartalmi üzenetekkel zaklatta őt. Később egy névtelen vádló is előkerült, aki előbb Grécit ábrázoló intim, majd pornográf képeket küldött szét a szerkesztőségeknek, azt állítva, hogy azokat a dékás politikus küldte egy nőnek, így Szerettem volna ehhez is egyébként fényképet rakni, de jól meg kellett gondolnom, hogy milyen jellegű fotót adja közre, és végül emellett döntöttem. A Mozart a névtelen, szivárogató mesztelen képek hasonlít Borkai Zsolt Gyuri polgármester szexuáltrányára, és hasonló érzetet keltett az ügy a közvéleményben is, de az eddig információk alapján a hasonlóságot véget érnek a szivárogatásnál. A Borkai ügy alapvetően ok miatt rázta meg az országot. Az egyik, hogy a képeken a gyanús szerint prostituáltakkal szexelt, ez Horvátországban, ahol a képek készültek, bűncselekmény, ezt a cikk szerzője egyébként Kerner Zsolt fontosnak találta. Tehát itt most az, hogy bűncselekmény, ennek nagyobb jelentőség. Lelkeragyom. A második, hogy a Fidesz-KDNP által hangosztatott keresztény-konzervatív értékrenddel nehezen fésülhető össze, ha valaki családos emberként prostituáltakkal szexel egy orgián. Hát ez többé-kevésbé így van. Básosra voltam fidesz KdMP és politikus, és teszem azt hozzá, Adrián se volt a orgián. A harmadik, a legfontosabb, hogy Borkaival szemben korrupciós vádak kerültek elő olyan személyekkel, akik szintén ott voltak a jaktom. Gréci ügyéről eddig ehhez képes keveset lehet tudni, nem láttunk üzenetváltást, ami azt bizonyítaná, hogy ezeket a képeket valóban kér kéretlen küldte volna valakinek, vagy bárkinek, vagy sokaknak, sőt a képek egy részét láthatóan nem is ő készítette, hát azért egyező meg, hogy ez magyar pornográfiának egy ilyen Beléptünk a Budaárba, hanem valaki más egy szállodában, ki lehetett az. Valaki készít róla egy fotót, hogy ő elküldje egy harmadik személynek. Tény, hogy a napvilágot látott képek után Gréci nehezen fog tudni kiállni egy sajtótájékoztatóra, mint tudjuk, ez nem következett be, de az is, hogy amit eddig tudunk, nem bizonyítja a zaklatás, és akkor ez magánügy. Nem véletlen, vagy véletlen teszem hozzá, hogy Vittinghoff Tamás budajosi polgármester titokban rögzített szexvideójának semmi sem lett a következménye, ha csak nem az, hogy a politikus még nagyobb fölénye választották meg. Újra ez még az előző 2019-es önkormányzati választások. Ez egy önálló fejezetet érdemelne meg. Itt több politikus micsodája, de... Köszönöm kezeimet. Menjünk vissza a történethez. A történet, tehát a következő. Felszólal Magyar Péter az Európai Parlamentben, Strasbourgban. Ez egy nagy horderejű esemény, először van egymással szemben Magyar Péter, a Tiszapárt Elnök és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Sőt, Magyar Péter kérdéseket is tehet fel, mint Európai Uniós képviselő, amelyre ugyan nem azonnal, de válaszolni a lehet a miniszterelnöknek, ez neki mérlegelés joga, és majd eldöntő, hogy erre ki akar-e Ezt nagy várakozás előzte meg. Arról elképzelésem se volt, hogy azok a stábok, amelyek részint a miniszterelnök mellett, részint a Tiszapárt elnöke mellett felsorakoztak, azok olyan dolgokkal is foglalkoznak, amelyeknek az így egyat a világgal semmi közük nincs ahhoz, amit egyébként a miniszterelnök úr, illetve azt megelőzően Magyar Péter mond. Hanem ők olyan dolgokra figyelnek fel, amelyekre Nekem lehet, hogy nem is lennének gondolataim, hogy egy ezekkel foglalkozzak. Az egyik azt veszi föl, amint Dajcs Tamás gyakorol egy szöveget, és megpróbálja lejáratni őt azáltal, hogy Deutsch Tamás képtelen elmondani egy egy a szöveget, amire nagyjából egy-másfél perce van, és ezzel járatja le őt. Hogy erre egyébként lesz-e szükség, vagy sem? Firále felle soha se árt alapon, amikor Magyar Péter megáll nem messze Orbán Viktortól, és készül a beszédére, akkor felveszik azt, amint a nadrágjában matatva éppen nem annak érdekében, hogy új öltönyt készítsenek, valamit csinál a micsodájával, egy perc húsz, egy perc negyven másodpercben, majd ezt közreadják, és ezek így, mint a mérleg nyelve híradóknak csúfolt híradásokban mellett azért ennek a hírértéke azért egyező meg, fognak szerepelni, és lesz majd beszédtéma Magyarországon. Fontos-fontostalan, engedjék meg, hogy itt a minősítéstől eltekintsek. Megtörtént. Fölvették Dajs Tamás próbálkozását, felvették Magyar Péter Micsodájának rendezgetését. És ha már fölvették, akkor közre is adták. A TV2 tények két perc, 12 másodperces blokkot szentelt, lemerték. Mármint itt is lemérik, ezen a fényképen, és csak mutatom, itt más mérnek. És itt is lemérték a TV2-ben, hogy 2 perc 12 másodperces blokkot szentelt Magyar Péter micsodájának Gönci Gábor hírolvasó hosszan magyarázott az elezék pártvezető micsodájáról, miközben közeli vágóképet mutogattak Magyar Ágyékáról is. Az adásban Gönci által sokat látó szakértőnek nevezett Deák Dániált is megszólaltatta, miközben egyébként a You Can Touch This című rap szám ment a telek szúrta ki, hogy az adás után a TV2 weboldalára szokás szerint kirakott adásvideót másnap reggel eltávolították a weboldalról, addigi URL-je, jelentse ez bármit is, onnantól hibát jelzett. Ugyanaznak még 14 óra 29 perckor, se nem fél háromkor, se nem 14 kor újra megjelent az oldalon a korábban leszedett adásvideó, csak hogy megváltoztatott formában a micsoda blokkot ugyanis megvágták, a micsoda blokkot vágták meg, tehát a micsodához nem nyújtak. 35 másodperccel rövidebbre. Az eredetiből kikerült Gönci Gábor politika és elmekórtan történeti felvezető szövege, ami a következő volt, idézem. A micsodáját fogdosta a szeddai parlamenti ülés alap, Magyar Péter. A Tiszapárt elnö Tisza elnökéről videó is készült, ami bejárta az internetet. Jól látszik, hogy nem zavartatja magát a kamerák előtt, igazgatta a micsodáját. A politikus lányos zavarában valószínűleg erőt próbált meríteni a felszólalásához. Lányos zavar és a micsodáját, ez most a szóképzavar fialai mérete, de hát, ha micsoda legyen kövér. A kínos jelentett még a sokat látott szakértőket is meglepte. Szakértő, szakértője van ennek, nem szabú, szakértője. Az a rész viszont maradt, amikor hosszabb mutogatnak fotókat magyarról, pirossal bekarikázva a propagandát. a jelek szerint valósággal megbabonázó. micsodát, Azt illusztrálandó, hogy magyar korábban milyen szűk nadrágokban jelent meg, és azok mennyire felizgatták a TV2 műsorkészítőit. Nem mutatok ilyesmit, én itt egy mókus farkat mutatok. Egy nagyon helyes állat, mókusfarkát, amely ráadásul nem is azonos a Mókus micsodájával. Az a helyzet, hogy a Kejfej Jancsi nézői és hallgatói ennek a történetnek az elméleti hátterével rendelkeznek, hiszen volt módjuk megnézni a szerintem egyáltalán nem érdektelen Szakács Árpád interjút, amely két részben ment le a Kejfej Jancsibon. Szakács Árpád Király Tamás vendége volt az Ultrahangban, ez még a Kejféjancsi előtt volt. Király Tamás műsorvezető magyar Péter Varga Judit volt fejének közületi felbukkanásával indokolta Szakács megkérdezését, hiszen a volt újságóra is csalódottan szállt ki a Nemzeti Együttműködés rendszeréből. Szakács Árpád egyébként a Media Works megyei napilapjának központi szerkesztőségének főszerkesztője volt. Az abban az időben egy nagy ember volt. Idézet az interjúból, nem érdektelem. Ez egy kézivezérelt helyzet és állapot volt, mondta szakácsár. Ez így van ma is, de mondom, hogy ma már ez egy nyílt titoknak számít, tehát, hogy azért tudok róla beszélni. Ez előmagában nincs gond, a problémák, ott kezdődnek, amikor ezeken az egyeztetéseken olyan jellegű információk jelennek meg, olyan jellegű információkat hallok, amelyekhez meggyőződésem szerint semmilyen legális módszerrel nem juthattak hozzá. Hát ilyen jellegű információk, bár szerintem nem a titkosszolgálatokat, inkább a magánynyomozó és egyéb cégeket használtak arra, de olyan jellegű információk jelentek meg, olyan jellegű dolgokat tudtunk, olyan jellegű dolgokat építettünk be a média világába, ami erkölcsi, morális és mindenféle értelemben elképesztő. Király Tamás, tud erre példát mondani? Szakács Árpád, nem szeretné példát mondani. Én megfogadtam azt, hogy mégis egy munkahelyen mégis az volt, a munkahelyem akkoriban, tehát egy belső példákat, ügyeket, amennyire csak lehet kerülök, közvetet, vagy bármilyen más formában lehet, hogy tudok utalni egy, egy ügyre. A lényeg egyébként, hogy értsék az emberek, vagy a hallgatók, hogy nagyjából az volt az érzésem, akkor kezdjük egy ilyen irányból a beszélgetés, mintha a politikai ellenfeleknek tekintett embereket, vagy azokat a személyeket, akik valamilyen szempontból veszélyt jelentenek, azokat olyan jellegű, nem tudom, hogy a legjobb szó a megfigyelés, Próbálom most valahogy diplomatikusan megfogalmazni, tehát olyan információk jelentek meg, amely ezeknek az embereknek, a személyeknek, pártoknak, az életével, meg helyzetével volt kapcsolatos. Ez nem tényfeltárás? Kérdezi erre Király Tamás. Szakácsárpád. Hát az nem tényfeltárás, hogyha illegális eszközökkel megfigyelek valakit, majd ezeket az eszközöket felhasználva, bezsarolva, nem tudom, egyéb módszerekkel olyan nyomást próbálok rá gyakorolni, ami szemben megy mindennel, amit médiának és újságírásnak lehet nevezni. Tehát, hogy ezek súlyos problémák, hiszen gondoljunk bele abba, hogyha meg lehet csinálni egy emberrel, két emberrel, három emberrel, aki meg lehet majd csinálni egy egész társadalommal is, ugyanezt, mint ahogy ebbe az irányba mennek a folyamatok. Arra a kérdésre, mármint Király kérdésére, kérdésre, hogy ezeken az értekezleken elhangzottak, utasítások voltak-e, vagy kérések, Szakács Árpád azt mondta, utasítások teljes mértékben, itt nincs kérés. Tehát, hogy ez meg ez fog következni, jövő héten két hét múlva ezzel meg ezzel jövünk ki, ki mit csinál, ki publicisztikát a dologról. Erre király Tamás megkérdezte azt is, hogy a publicisztika esetében például előfordulhat-e olyan, vagy előfordulhatott-e olyan, hogy a publicista más gondol, de a kérés meg annak az ellenkezője volt, és úgy kellett hajlítani a dolgot. Lásd, ma ilyen zsolti egyszerűen. válaszol. Nem gondolkoznak ezen a publicisták. Tehát, hogy akik ebben részt vesznek ilyen szinten, azok megkapják, hogy mit kell, mi kell, hogy benne legyen, mit kell kiangsúlyozni, milyen információk legyenek benne, és azt végrehajtja. Tehát semmilyen morális és egyéb szempontok nem jöhetnek számításba. Nem is jöttek, és nem is volt igény, tudtommal, egyetlen egy publicista részéről sem, akiket én ismertem, meg akiknek kilettek adva ezek a munkák és feladatok, hogy visszautasították volna. Szinte örömmel vetették bele magukat minden egyes ilyen kérésbe, ha az utasítást kérésnek lehet egyáltalán. Nevezni. Hát azért én kíváncsi lettem volna arra az eligazításra mind a Tiszapártnál, mind a fidesz kdmp nél miniszterelnök hivatalnál, amely egyébként stábukat abban az értelemben állított fel, hogy azok a felszólalások alatt mire figyeljenek. Ezek nem véletlenül előkerült felvételek voltak. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ezek milyen instrukciók mentén születtek egyezzünk meg, hogy én soha se fogok megtudni. Az, hogy felszólalása előtt, illetve a készfogás előtt Magyar Péter a micsodáját fogdosta, hogy ez egyébként Magyar Péter rönöméjét mennyire kezdi ki, ma úgy tűnik, hogy Magyar Péter rönöméjét egyáltalán nem lehet kikezdeni, nem fogja a kard. Hogy ez összefüggésben van-e a fidesz KDMP népszerűtlenségével azt nem a mai jegyzetemben fogom eldönteni. De említek két olyan történetet, amely régen még fogta az alanyt. Ma már ez se fogja. A Mandine írta meg egyszer, még régi, Ebben, hogy a cigaretta csempészésért letartóztatták Tiszapárt vezető szervezőjét. Az ügyeség nem közölt neveket, hanem egy ügyre rálátó forrás szerint az egyik gyanúsított nem más, mint a Tiszapárt Szolnok, illetve Jász vármegyei koordinátora, aki egyébként részt vett Magyar Péter pártjának az MTVA székház előtt tartó tüntetésén is. A botrányos ügyben a magyar nemzet megkereste a tiszapás sajtósztályát, amely azt válaszolta a lapnak, hogy a letartóztatott tiszás politikus regisztrációját törölték. Miután mindez nyilvánosságra került, izgatott kommunikáció kezdődött Magyar Péter közösségi médiás felületein, majd eltüntettek fényképeket, amelyeken egyebek között Magyar Péterrel, Nagyervin szívészsel, vagy Radnai Márkkal volt együtt látható. Ez De a következő az mindenképpen. Magyar Márton, ő Magyar Péter Öccse, a Volámbuzzzi érti fizetési volt, mindent megtudnak az újságírók, miközben testvére Magyar Péter az állami közlekedési vállalat igazgatósági tagja volt. Magyar Márton 2023. februárja és decemberek között állt jogviszonyban a céggel, míg Magyar Pétert márciusban nevezték ki, tehát azért van egy hónap lauf, és november végén hívták vissza igazgatósági pozíciójából. Magyar Péter azt mondta, testvére havi 300 ezer forintot keresett 2020. februárjáig, vagyis mintegy hat hónapon át, ami alapján tehát hozzávetően. Köszönlegesen 1 millió 800 ezer forintot kapott ezer időszak alatt a nem sokkal korábban még pizzafutárként tevékenykedő testvér. Magyar Péter hozzátette, hogy a testvére projektmenedzser volt a KFT-nél, és azt állította, hogy otani projektmenedzseri munkája nem érintette a Diákitel ZRT-től érkező megbízást. Szó szóval egy harmadik történet, hogy a Tisza párt is annak elnöke arra is válaszolt, hogy amikor Magyar Péter a Diákitel ZRT vezérigazgatójaként szerződést kötött a KFT-vel, hogy ott a testvére a munkavállaló nem válaszolt, Dörödem, elismerte, izé, bizé, egyebek, Régen azért ezek olyan srapnelek voltak, amelyek, srapnel az ilyen szilánk, um, amelyek komoly vérzést, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket idéztek elő. Hát ez ma már Magyar Péternél nincs így, nem mint hogyha én Magyar Péternek itt ezen kejfejancséban azt kívánnám, hogy legyen neki nyolc napon túl gyógyuló sérülése és hogy a gyerekek végre nyugodtan hátradőlhessenek, engedjék meg, hogy elolvassak egy rövid, csúvas mesét. Miért rövid a kakas farktól élteszer egy kakas. Nagyon szép volt a farka. Nem hoztam kakas farkat, hoztam viszont. Valami régi mamut fotója legyen, András, vagy kutyafarok legyen de nincs kakas. <gül> Jó, mamut. Ez nem mamut, nem tudom, hogy hogy hívják, nem találkoztam vele, meg hát viszonylag kevés hús van már rajta, a csontváza van kiállítva, de hosszú farka van, nagyon hosszú farka van. Élt egyszer egy kakas, nagyon szép volt a farka, oda ment hozzá a páva. Kakaskoma, a te farkas sokkal szebb, Ad kölcsön nekem, amíg elmegyek a lakodalomba. Ha farok nélkül maradok, kinevetnek a tyúkok felett a kakas. Add ide, visszahozom neked a lakziból, kérte a páva. Jól van, de pirkadat előtt itt légy, mondta a kakas. A páva fogta a farkat, és elsietett a lakziba. Beesteledett. A tyúkok aludni tértek a kakas és felült a rúgyár és elaludt. Éjfél közeledett. A kakas felébredt, a páva meg nem jött vissza. Ha énekelek, a hangom hallatára biztosan hazajön, gondolta a kakas, és rá, rázentített. Kukurikú! Kukurikú! De a páva nem jött. A kakas kicsit várt, aztán újra elaludt, és álmot látott. Az azt álmodta, hogy a páva jön hazafelé, ahogy jött az úton, sörös hordókon lépkedett, és feltartotta a farkát. A kakas megint fölébredt, és körülnézett. A páva még mindig nem volt otthon. Kint már pitymallott. A pávának nyoma sem volt, a kakas kétségbe esett. Biztos ő, az őt az ellenség. Még egyszer énekelek, hátha felfigyel gondolta, és éles hangon rázendített. Kokorikú! Kokorikú! Kint már megvirradt, a páva még akkor sem ért haza. Azóta nem is tudom hányszor pirkat meg, de a kakas még mindig nappal kell, és várja vissza a pávát. A páva meg tudjátok, mit csinál azóta is? Páváskodik. Közben megmondogatja, csörebere fogadom, többet vissza nem adom, még élek. ennyim lesz, hóta után tiéd lesz. Önök egy népmesét hallottak. Ha sokan drukkolnak annak érdekében hogy mai hangos jegyzetem a végéhez érkezzen, akkor azoknak nem okozok csalódást. Két héttel az előtt? Nincs is annak két hete. Nagyjából két hete. Egy elég nagy sikerű jegyzetet fritjent tettem önöknek, amelyben Orbán Balázsról volt szó. Ő egy politikai igazgató, jelentsen az bármit is aki, hát, zöldségeket, eszél dolgokat. Eléggé félreérthető dolgokat, amire felfigyeltek az újságírók, ezek is fiamaszok, akkor ez felkeltette a politikusok érdeklődését is, annak megfelelő, hogy ki milyen táborba tartozott, volt aki védte, volt aki támogatta, és volt aki támadta Orbán Balást, aki egyébként a következőket mondta. Pont 56-ból kiindulva, mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszki elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitt a, egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett. Mondom még egyszer, az ő joguk szüverén döntésük megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna azért, mert 1956-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar élettel, azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé, amit. Az ellenzék, a kormányhoz képes levő ellenzék úgy magyarázott félre, megfelelő rész hogy Orbán Balázs egyébként felajánlotta az országot kvázi az oroszoknak, hogyha megtámadnának bennünket. Ez a téma egyébként Strasbourgban is előkerült, aki volt, aki a micsodáját igazgatta, más pedig készült a beszédére. Fontosabbnál fontosabb dolgok. Annak idején... Amikor ez napvilágot látott, akkor Orbán Balás főnöke, a névrokon Orbán Viktor egyebek közt a következőket mondta szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Nincs nekem kétségem egyetlen Fideszes vezető politikai nézetei felől sem, én biztos vagyok abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordul, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor ott lesz velünk a korvink közben. Hogy ezt honnan jutott eszébe, ezt azóta sem lehet tudni, és senki nem kérdezte meg tőle. Minden esetre Orbán Balázs még aznap hogy hogyha szükség lesz rá, akkor ott lesz fegyverrel a kezében a Korvin köznél. Van benne Némi, de ezt most nem részletezem. Ma október, nem tudom, hanyadika van? 15 köszönöm. Durván egy hét múlva, nyolc nap múlva lesz október 23-a nemzeti ünnepünk. Ilyenkor a politikusok beszédeket mondanak. Én a műsor címében... Ki tudja, hányadi címében felvetettem, hogy vajon október 23-án még módja lesz-e Orbán Balásnak beszédet mondania, és találtam különböző helyszíneket, de egyik helyen sem jelenik meg Orbán Balás. Mielőtt azonban ezeket a programokat ismertetném, ezek tehát október 23-ai programok, menjünk el egy másik parlamentbe, és itt jelent meg a Demokratikus Koalíció másodszor. A Magyar Parlamentben annak őszi évadnyitóján a Demokratikus Koalíció elnöke nevezett Gyurcsány Ferenc, Júdásról kezdett el beszélni, részben Orbán Balázs 1956 a kapcsolatos kijelentése miatt. Magyarországnak ma áruló kormány és áruló miniszterelnöke van, mondta egy ponton Gyurcsány, mire Kövér László közbeszólt, kifisad úr, ne gondolja, hogy minden megengedhet magának ebben a házban, rendre utasítom. Magyarország kormányát és miniszterelnökét önnek nincs joga lehaza árulózni. Világosan beszéltem? Erre Jusseny a legrosszabb pártitkárnak nevezte kövét, mire az elvette tőle a szót, majd felszólított, hogy üljön le és igyon egy pohár vizet, csak hogy a DK elnöke folytatta a beszédét, majd havarosan távozott a teremből. Tegyük hozzá, hogy úgy folytatta a beszédét, hogy közben nem lehetett hallani, mert kikapcsolták a mikrofonját. Tehát egyezünk meg, hogyha az egyik kezünkben a Strasburgi Európai Parlament közvetítését tesszük, a másik kezünkben a konstruktérrel lévő Magyar Parlament közvetítését tesszük, hát komoly! Kommentátor, focihoz értő kommentátor kell ahhoz, hogy megmondja, hogy ezeket egybevetve milyen eredményt lehet kihozni. Én mind a kettőről szívesen megfeledkeztem volna. Mind a kettőnek meg vannak a maga következményei. Az egyik a Tacstavás videó kontra a Magyar Péter videó, ami pedig a parlamentben történt, ott kövér László ragadta magához a kezdeményezést, és 14 millió forintra büntette azért Gyurcsány Ferencet, amit egyébként a parlament őszi nyitóját mondott és tett. Azért egyezünk meg, hogy ez nem Kismihály, aki tehát azt kérdezi, hogy ez egy következmények nélküli ország kedves Fritz Tamás. Hát, annak meg tudom mondani, hogy nem. Itt van előtt um, János Somorja, október 23-ai programja, ez 5 órakor kezdődik, és fellépnek az önkéntes tűzoltó együttes egyesület Witman eleknémmond beszédet Pintekla és önkormányzati képviselő ebben egyáltalán nem szerepel Orbán Balázs ez e 23-án van, egy nappal korábban 22-én, délelőtt 11 órakor Sárospatak, művelődési az és könyvtár színház termeit, köszöntőt mond dr. Farkas Szabó Sárospatak város polgármestere, beszédet mond, Szamos Völgyi Péter jó hely város polgármestere, az ünnepi műsorban közreműködnek a Szent Ezsébet, katolikus katolikus iskola iskoladiákjai. Ha valaki megtalálja, hogy Orbán Balázs Holmond Beszédet gmail.com Fontos, hogy egy jegyzetnek legyen íve. Ki tanultam annak idén a Magyar Rádióban, amit bontanak? nemt a, a Magyar Rádió épületét. Ív az ilyen. Egyszer énekeltem már, most énekelek még egyszer. Különösen a vers végére kell koncentrálni. Sárika egy kicsikét butácska, de sárikának a szíve kitárva. Gondoltam, hogy egyszer majd beférek, de sárikának hiába beszélek. Sárikának egy kicsikét... Sárika egy kicsikét nehéz lány, de Sárikának a szemes szivárvány. Mondtam neki nélküle nem élek, de Sárikának hiába beszélek. Mondjátok meg, mit tegyek, ez így tovább nem mehet, én másra nézni nem tudok, és ő meg nem szeret. Hát Sárika, mom miért vagy te ilyen lány, mondok neked valamit, figyelj rám, megürlök érted, hát nem érted, de Sárikának hiába beszélek. Mondjátok meg, mit tegyek, ez így tovább nem mehet, én másra nézni nem tudok, és ő meg nem szeret. Sárika mondd miért vagy te kegyetlen ha máshoz jó vagy én hozzá, miért nem felakasztom magamat te érted de Sárikának hiába beszélek Sárika a kötelet bogozza kibontja és megköti hurokra nyakam köré tekeri a kötelet és ettől kezdve nem beszélek happy nincs de van egy óra múlva Sárika az enyém lett mert tudtam én hogy nem hiába beszélek de hát most joggal kérdezhetik, hogy hol van itt a happy end. Most felolvasom. Legfőbb ügyész ksb. Megmutatom. Nem hasalok. Utolsó fénykép. ksb 4168 per 2024 1 kötőjel 2 Jakab Péter úrnak országgyűlési képviselő. Budapest tisztelt képviselő úr. Csak hogy ne legyenek olyan nagyon izgatottak. Üdvözlettel dr. Polt Péter, tehát a legfő ügyész. 2024. szeptember 27 napján K per számon bejelentett, indul -e eljárás Orbánnal szemben hazaárulás miatt, ez az az Orbán belás, című írásbeli választ igénylő kérdésére az országgyűlésről szóló 2012. évi 30 hasos törvény 42. paragrafusának 9. bekezdése alapján az alábbiakat hozom szíves tudomására. Az írásbeli választ igénylő kérdést feljelentésként értékeltem, és azt elbírálás véget a központi nyomozó főügyészségnek továbbítottam. az írásbeli választ igénylő kérdést feljelentésként értékeltem, és azt elbírálás véget a központi nyomozó nyomozófőgyészségnek továbbítottam. Igaz, hogy végül is jogad Péter is a legfőbb intézet kérdést. Tehát ez egy ilyen ország, néha kicsit eltévesztik a címzetteket. És hogy a gyerekektől is búcsút vegyek, ne csak a felnőttektől, engedjék meg, hogy egy mesével zárjam a mai műsort ma minket. Hogyan ment át a róka, meg a farkas a tüzön? A róka szavai hallatára a farkas elnyomta hatalmas erővel feltörésségét. De hát mivel issük el addig az időt kérdezte? Hiszen a napállása szerint még csak két óra van. Elmegyünk az erdő széleig és ott várjuk meg, amíg lemegy a nap hegyek mögött. A farkas belenyugodott, ahogy azonban mentek a tüskés bokrok között, és átugráltak rajtuk, a farkas fönnak fönnakadt a kenderből készült farkával, mert ez bizony nem lehetett úgy a hátára vagy az oldalára csapni, mint a rókájét. Egy mesében lehet farka? Úgyse az a farka. Most mondjam azt, hogy micsoda. Az... Ne lőjjünk már ágyóval velébe. hát? Ah, nem lehetett úgy a hátára vagy az oldalra csapni, mint a rókáit, így hát a gyönyörű farok sok bajt okozott. Végre kértek a szabadba, és akkor megszólalt a róka. Ördög vigye el, de hideg van. Nem ártana a tüzet raknánk itt magunknak. Gyorsan összeszedett egy csomó gajat és száraz aztán addig dörzsölte a bajuszát, míg szikrázni kezdett, a szikrákat fölfogta a levélcsomóval, és nem sokára a lobogott a tűz. Akkor a rókára újból rájött a gonoszkodó kedv. Hely komám, mégiscsak jó lenne tudni kettünk közül, melyik az ártatlanabb. Azt mondják, aki ártatlan, az át tud menni a tűzön anélkül, hogy megégetné magát. Gyere, tegyünk próbát! A farkasnak nem volt valami nagy kedve hozzá, de nem szerette volna ha rajta ragadni a gyanú, hogy ő bűnös élek, így hát belement a dologba. Elsőnek a róka ment át a tűzön, és mivel a farkát eközben gyorsan felcsapta a hátára, semmi baj nem történt. Mikor azonban a farkas követte a példáját, hosszú földön úszó farka, amely tele volt szurokkal, ami köztudomásúan gyorsan tüzet fog, az égő tüskés gajakon fennakadt, lángra kapott, és nemcsak a farka égett el, hanem még az eleven bőr is megégett a tövénél. A farkas hangosan felüvöltött a fájdalmában, elkapta a rókát, és meg akarta folytani. De még idejében eszébe jutott, hogy akkor lemaradna az esküvői akomáról. A parasztházhoz vezetőt utat ugyanis csak a róka ismerte, így hát azt mondta, egyelőre megkégyelmezek neked, majd holnap megkapod a büntetésedet. Látod, komán szólt a róka, most tűnik ki ismét, milyen igazságtalan vagy. Hát mit tehetek én arról, hogy te ilyen nagy bűnös vagy? A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát gyerekek. Dörök pont, fialajonos gmail.com